spoiler warning. Vi förstör allt! Välkomna alla uttidsmonster och jätterobotar till uh, spoiler warning. Och uh, den här veckan så ska vi diskutera Pacific Rim 2: Uprising. Hurra! Mm, min son hurra. Mm. En jättebra film. Fantastisk. Bäst, ja. Jag tyckte bäst om de stora robotarna. Vad tyckte du bäst om, Nikolaj? Ja, jag tyckte nog bäst om all den här karaktärsdraman. Ja. Det är svårt att sätta fingret på vad som gör den här filmen så suverän och bra utöver allt annat. Men vi ska ju inte ge iväg vår huvudsakliga uppfattning om den här filmen redan nu. Utan... Det måste man ju sitta igenom det satansa avsnittet för att få veta. Men uh, i förberedelse där av så kan du trycka på pausknappen och skicka över Kaiju Kai ju influerat meddelandet i vår e post. Trigga gmail.com och låt oss få veta exakt vad du tycker om de här jävla filmerna. Mm. Och ni kan ju bara, bara moderna och att åt oss bara på Twitter om ni då vill, vill berätta där i form av hashtags, vad mm. ni tyckte om den här filmen Ja, varför ska man inte vilja göra det mm. hashtag big monsters uh, och sen fick ni ju på facebook fortfarande, inte frågar ni riktigt varför men där är vi så uh, ringavarning mm. heter vi där och... säg åt era vänner kanske mm. de kan säga att någon så vi blir nästan stängda och får sluta. Uh, ja. Den här filmen. Är nu en film i en rånkavalkad filmer Som är så fucking bra. Att man nästan inte tror sina ögon. Det är ju min sann, alltså, ja, ja, Jag tycker jag måste. Nämna det redan nu. Alltså, att jag undrar ju också. Varför en, en film som då är producerad. Av mm. Modell del Toro. Ja. Så. Hur, hur i hela världen en, en film som äh, heter Pacific Rim och mm. då inte blev namnet på den här famösa, famösa kärlekshistorien mellan en fiskmänniska och, en, och en, en vanlig människa. Ja, men jag tror att den där var väl Pacific Rim jobb. <här> ja, ja då var det, det skulle, liksom, ja. skulle vara så nära. Vara äh, det är så roligt. Fint för det är fisk snusk. det är ju det. Ja, det är väl det som porrindustrin saknar. Någon som får hela ansiktet fullt av rom. Aha. Ja, det. Hur många minuter tog det en annan sparaur? Ja, jag tror det var två, men det är väl, det är väl bra. Men, men ja, fortsättningsdelen mm. i Pacific Rim-serien måste man väl kalla det mm. i det här skedet. Ja, det finns ju två nu. Ja. Mm. Uh, ja. Nu, med det sagt, att liksom den första filmen, <clears throat> så mm. den var en helt okej okay. actionfilm. Helt mm. okej. Okay. Uh, um, spelade du på, på 90-talet så, så fanns det ett ett, ett, fel, ett, ett spel som heter um, One Must Fall uh, 2097. Spelar du någonsin? Uh, hemskt lite, men alltså jag är nog bekant med det. Mm. Mm. Ja, men Det var ju som ett fighting-spel uh, som i princip nästan hela plotten med det här minus kajus. Att du har liksom mm. människor som går in i de här... Stora robotarna och fightar mot varandra och då var det mycket intressantare historia egentligen. Uh, och det var ju mm. många nördar som tyckte när Pacific Rim kom att ah, kolla vem som var det här. Men jag no, inte tror jag det här var en rip off, jag tror bara att det var någon som hade liknande idé, men som sagt, gjorde den ännu dummare. Men den här första filmen så fungerade ju för att egentligen så var det inte en så otroligt komplicerad historia. Utan det är mm. okej okay. så det kommer fucking sprickor i havsbåten och därifrån kommer det en massa typ mega megaödeldrakfittor och någon ska på käften så nu måste du liksom mm. göra en massa robotpenisar uh, som bara som vandrar runt och som ner dem med stora liksom såhär, tankar och shit och mm. den här powerfantasin är ju ändå som så det man sitter ju där och är ju lite som så här för att det här är ju som så nära du kommer att vi liksom över 30 års ålder sitter och smackar ihop dina transformers en gång på golvet och säger att liksom, jag ska ta dig Megatron! För det är ju liksom på den nivån. Och att mm. jag tror det var Honest Trailers som jag tyckte sa det bästa att liksom so dumb, so awesome. So awesome. So dumb. So dumb. Uh, men det fungerar men sen kom den här filmen right mm -hmm. och problemet med den här filmen var att liksom den gjorde absolut ingenting nytt och sen satt den bara till en massa sån här tråkig äh, konspirationsstory shit som inte led någon mm -hmm. vart och som var helt unnödigt och så bara var liksom man satt där i så att var som gay gay gay gay, gay. Och att liksom inte ens det bra satt ens gay utan det bara liksom mm -hmm. Det bara homo. Vår yeah. shoutout they... till vår homosexuella publik som vi vet finns där ute. Vi love you. Mm. Mm. Det har ingenting att göra med homosexualitet. Det är onödigt och dumt och töntigt. Och, säp. och nu så förelämpar vi dem med cerebral palsy. It never stops. Satan. Ja. Jag måste säga att jag... Jag var kanske inte så stor fan av den första filmen, men jag tycker att den fungerade bättre än, mm. än den här. Det säger du bara för att Idris Elba var med? No, jag hade i alla är, all ärligheter glömt bort att Idris Elba var med. I den no, första. no no no. Va, Vad är det här nu? No, men, men, de, men de gjorde ju sitt bästa för att påminna. Och, och nu måste jag säga att nu bleknar ju den här filmen när inte Idris äh, är, är med och, och, och lyser upp till tillvaron. Men, men alltså, om det var någonting som jag har svårt med i den här fortsättningsdelen så är det den här, det här onödiga fokuset på karaktärsdrama. Men vilket karaktärsdrama Det är just det no. där att liksom, Det då som jag tycker är roligt Att liksom no. uh, John Boyega Chen uh, mm. som Finn från Strvrs uh, ja, så liksom, precis. Uh, Där precis som alla andra karaktärer I den moderna Star Wars Så spelar du en helt nyanslös karaktär Du har en karaktär som i princip Bara för kroppsliga av vilja att han karaktären vill göra det här. Och that's it. Det är all du behöver. Liksom inga karaktärsdrag utöver det. Och de har som på något vis copy-pastat det här och satt in det här. Och du har bara liksom den här killen som tydligen då är Idris Elbas uh, no good son. Ja, yeah. uh, som springer ut med en helt hopplös accent. Och vill saker. Och hans mm. motkontrast då, som tydligen har fått då, så är ju liksom uh, Kaylee Spain då om den här unga liksom, punk-spunk-scrapper äh, tjejen då som jag antar är väldigt anti-allting men i väg vad hon är som så anti-mot för liksom sekunden hon blir intagan i en grupp så hon är hon ju som så lojal att hon skulle som offra sitt liv för dem så. Yeah. och sen har du bara resten, liksom Charlie Day springer runt och liksom gör sin is always sun in Philadelphia stick och sen har du The Rest som bara är där och gör saker, citat Mm. Man så, ja, ja, men liksom slåss nu med liksom ödlorna och robotarna, snälla. Liksom, mm. Det här är liksom Transformers problem igen att vi don't mm. care about these faggots. Mm. Så, okej, okay, nu måste mm. jag sluta använda homosexuella slurs. Men, men det där är ju en sak som man lite funderar över. Att, för liksom den här filmen tar ju då, för det första, den tar ju vid tio år efter händelserna från den första filmen. Mm. Och och så vitt man vet så hade inte förekommit nya sådana attacker då. Mm. Så, så jag, jag, det, det blev liksom oklart för mig att vad gör då de här, dessa stora jäger, maskiner och deras piloter under den här tiden? Vandrar de då runt och är sådana här liksom, jättestora vakter i olika ja. städer? Är det ja. det de gör? Eller stå, står de här maskinerna och rostar någonstans? Medan, medan de här piloterna blir, blir fetare och äldre. Ja, men... att, att är det, att, för, för jag tycker att det, det var inte heller adekvat den där, där liksom, världsböden. Ja, men Alltså liksom, den där intrycket hände? som jag fick av filmen, för de tog ju liksom, typ, de första typ, fem minuterna eller någonting för att försöka ta blär någonting. All ja. right, this has happened. Och att, liksom, du hade liksom ett handfull robotar som vandrar runt där och var typ liksom, mega-robocop och vad som don't go there. Mm. Uh, och sen fick du väl intrycket då, att det fanns robotar där ifall de kom tillbaka. Och sen var det någon som tyckte att det inte kommer, då vi kan bara göra så automatiserade robotar. Vi visar visa sig vara ett misstag konstigt nog. och konstin och inte ja, alltså de, ju, de gav ju gav någon hint att Det blev blir vi en liten laglös vildvärld där liksom alla försöker bygga sina egna robotar för så här rekreation mm. då, och liksom så här. Men man blev liksom men, varför gör de och vad gör de med dem sen? Har de så här outlandish yeah. cage fights då. Och då börjar liksom alla i alla fall mitt så här one must fall. Uh, 2097 hjärta dunka lite för jag tänkte att vi få en bra historia men nej det yeah. var det betydde någonting efter liksom. de första fem minuterna där vi har fått se de två mm. huvudkaraktärerna parkoura runt lite då. Uh, och, att, mm. och sen var det är bara egentligen någon sån här standard USA militär bullshit ja, och sen som... typ i sista yeah tredje så börjar väl äntligen liksom rymdödlorna från helvete komma Men, men så. det är som... Men, men, men okej, okay, ja. Alltså det, är ju, det är ju det att den här den här filmen har ju en mycket längre... Vad ska jag säga? De vill ju försöka med en längre build-up. att det på något sätt ska vara lite mer av ett mysterium vad det är som håller på att hända än, än vad det är i den första. Uh, uh, just... jo, alltså, precis, precis det det, det, är, det som är min fråga också varför, varför måste det du ta den här rutten? Det, som, för för skull det, för, för varje sak som sker i den där filmen varje sak som den Charlie Days karaktär gör mm. Mm. Så, Ja, så bara understryker det liksom att men alla andra alla där är inkompetenta jo, jo. Ja. vadå det finns en hjärna av en sån kaiju mm. så, och den har han då på något sätt lyckats smuggla hem till sin lilla lovnest för ja. att sitta där och, och, och se han och en sån här virt virtuell verklighet är Romans med, med den här hjärnan ja, ja. Men liksom Charlie Day skaffa, En liksom tentacle waifu som sitter där Och suger av honom mentalt Maybe, eller så är det under mind control Maybe, men det är som who cares The fucking ja. Charlie Day Han gör samma roll i varenda grej han är med i Han är Charlie Day uh, liksom, Who cares Tänker alltså, ni som gör någonting av någon sån Central plottelement Hur <sighs> tänker du nu liksom miss, Mr. Estenite att liksom stick du Buffy and Angel, please. Uh, Okej, okay, jag tänker inte säga där om mannen bakom Spartacus. Men, men liksom det, det är som Jag tycker som att borde inte du vara bättre än så här. För att mm. det är liksom, jag tror det är som där att det är som så dum plott. Att mm. fast man förstår den och fast det är en överraskning så är det som ingenting som engagerar. Därför att man bara så bara, well that's dumb och sen bara liksom, mm. hur vitt och hamnar vi här jag förstår många av de här sakerna därför att jag vet att det är dyrt att liksom CGI-a ihop allt det här men liksom att, come on att liksom, om ni ska ha stora robotar som slåss mot andra stora grejer men fan den här filmen kostar ju liksom typ 160 miljoner eller någonting att yeah. kunna inte få in liksom lite mer fights jag menar, mm. fin, liksom, om jag ska nu säga nu var vad den här Jake Pentecost håller på med. Uh, Så so, liksom ska det make sense? Vad är hans räsa? Nej, jag vill bli vara en pilot. No, Okej, okay, jag vill pilot. No, Okej, okay, nu är jag piloten. Nu piloterar jag. Mm. Blå! Liksom, yeah. liksom, oj, wow, vi kan räsa. Liksom dramat och liksom, konflikten. Mm. Herregud. Liksom, nej du vill inte komma tillbaka alla vill du ska komma tillbaka och ingen motsätter du kommer tillbaka utom en person som är lite sylig. och sen säger han att det är bra du är tillbaka faktum är att han ser det i första scenen så bara som är som har, oj shit no man, liksom, det där var intensivt att, och sen har du liksom igen bara liksom en, en ung tjej som liksom har mens hela tiden fast egentligen är ganska okej okay med allting så det är var där konflikten Oj mm. nej du smög in på ett ställe, ja, nej du skulle inte ha gjort det, nej men det är nog okej. Okay. Det här är riktigt en sån yeah. här film precis som du säger att liksom alla är inkompetenta. För att liksom, mm. du har liksom du har liksom de här en som har varit borta i må många år och gjort God och what och kommer tillbaka. För att han är Idris Elbas son och därför betyder det att han är bäst då, I guess. Med sin crazy yeah. accent som byter typ varenda sen så jag har ingen fucking <laughs> aning om vilken accent han har längre. Och <laughs> inte fucking Idris Elba liksom så här Generic liksom amerikan I liksom den första filmen Så jag minns Ja Vad är det som? Vad är det som? I princip i Ameriker Fast typ halva kastar Verkar vara seater Har någon att Som What's yeah. going on? I don't know att mm. det är just det där att om de skulle kanske förklara lite av det här kosmopolitanska upplägget här, att är vi i Asien nu, är, liksom, är vi i Amerika nu, för de reser här som så här randomly med eller utan kaiju raketer. så man man ju som heller riktigt, vad händer nu? Bara vi är något kärd att ska liksom sådär universe smack en ödla som är på väg upp på som Fujiberget, berget men det kommer mm. liksom i sista ögonblicket i filmen, så who cares? Men att um, men det är ju som en sån här film liksom du har den här casten då, liksom, då, liksom Jake som har varit borta i typ 10 år eller vad de nu sa Ja, för det var ju ganska kort tid efter, efter det där hans fars frånfälle och, och det där och jag förra filmen, stora attack som han då jag tror att gjorde bort sig Ja, orsaket att han gjorde bort sig var ju så typ att no, men han tog en fylla och sen så, jag minns inte ens vad han gjorde och var där, så, och han, ville, han ville mäta sig, han, han, ville, han hade någon sån där tävling med den här Scott Eastwoods karaktär. Jaha, okej. Okay. No, jag är säker på att det är liksom allt som krävs för att bli sparkad ur Robot Academy eller någonting. Mm. Oh, what? Ja. oh, the shame. Och sen ja. har vi den andra då, som typ fixar Max Och de här två då är tydligen bättre att styra stora fucking robotar då än alla som har hållit på med det och har avbrutits i många år. För det är som så fort det här händer liksom så fort alla de här cp grejerna börjar hända genom Charlie Days Kaiju Waifu så typ mm. alla liksom andra pilotar robotar värnar vad typ explodera eller dör eller någonting. Så vi kan yeah. det är som liksom, det är dels liksom att alla andra är inkompetenta. Om Att typ som åtminstone screwless liksom, och, och liksom någonstans. så då måste de måste ha höga karaktärerna och liksom med som så här rockigt och skruva in den, för att ingen annan kan fucking göra någonting. Satan ska da sopa sätt golv så är det någon karaktärnas med där liksom. Jag jag väntar nu jag måste fixa det här och alla andra bara står i bakgrunden och liksom, jag hoppas vi får betalt för den här serien. <laughs> ja, mm. och, och, och sen liksom det andra problemet är att de än, ingenting som de gör märker liksom, vara så mycket sens. Att man är som att nu händer det här som faktiskt är en real threat. Och så håller ni på med liksom den här skiten. Det mm. finns som, liksom det här narrativet. Bara pushar, liksom att eftersom alla är väldigt fokuserade på just det här. Så är det väl viktigt. Men um, det känns som att det finns inget centralt lädarskap. Det är bara typ en massa asiater i kostymer som källar åt varandra. Och sen springer Charlie Day. Och uh, Gorman. Vad han nu heter. Burn. Alltså, på, men, men den här som spelar den här uh, Her Hermann Gottlieb alltså ja, ja. Uh, mm. så så de springer runt och liksom klumpad in i saker och att ja. det här ska vara roligt eller liksom att jag ska som ja, känna att det är jag, jag så kan förstå vara, det ja men som jag alltså, jag förstår att ni var där i första filmen men ni är ju fucking inkompetenta art tydligen. Nej, vänta, ni är bara helt fucking briljant, för att ingen annan vet någonting. Ja, oh, I see, no, mm. men... Men, uh. sa, men det är ju en sak liksom att, okej, okay, de, är, de är vetenskapsmän. Long. Eller, ja. Någon sa uh. ja, no, att säga, vi säger nu vetenskapsmän. Ja, yeah, sure. I, i det här, de här rollen. Och, men men jag, jag förstår det där då, att okej, okay, de, är, de är inte väl tränade liksom militär militära personer som, som vet exakt hur man ska föra sig där man befinner sig på osäkert territorium. Men att till exempel kan ta ner en, en hiss full med, med, liksom, med livvakter. Mm -hmm. Så det, det, då var det så att Nä. Alltså, I en film där stora robotar slåss mot äh, monster från en annan dimension så var det där att liksom äh, Doktor Herman Gottlieb slår ner liksom fem stycken livvakter i hissen med sin lilla chepp. Tränade med det är ju då bara, är Ja utrustning precis. på. Ja, Men man det förstår när typ Captain söt, America så, i en hiss, ja. då blir det, som, blir det som kanske en häftig sän man tänker, ah, där fick du. Ja. Ska du muckagröla Captain America? Men come on, liksom den är en handikappad gubbe med en käpp i en hiss. Man tycker kanske ja. att... I don't know, kanske det här inte märker så so mycket sense, you guys. Jag vet att det här är liksom lite konstigt när man sitter och hinäller om sånt här i en film som i, nu i största grad handlar om stora robotar som puckar och skitar nu stora monster. Mm. Men come on! Att liksom, hur, hur vitt och svårt är det? Liksom, det här är bara dumt. Att, jag mm. vet inte, alltså det meningen att det här ska vara roligt? Är det här humor? Vad är det? Mm. Att liksom är det här liksom så här Någonting som As The säger, att liksom, ja, men det här skulle säkert Joss Whedon har gjort. Så nu gör vi det. <laughs> men det finns ju liksom ingen timing där. Det är bara, ja, yeah. and this happened. Ja, mm. mm, yeah, okej. Okay. Uh, yeah. That is true. Men det här är ju igen en sån där vilken turfilm. För so det är som att. Vilken tur att liksom John Boyega bara rockar hitta i liksom Spaney där ute i ödemarket. vi vilken tur att den här stora robotarna inte sprängde dem i bitar. Och vilken tur att de tog dem till den här basen. Och vilken tur att alla där som känner igen Boyegas karaktär. Vi vilken tur att de här kriserna hände just då. Vilken tur att de behövde just det här då. Vilken mm. tur att den här halvsystern då behövde hans hjälp med en grej. Vilken tur att hon blev sprängd just som han var där. Och vilken tur att de, och liksom det bara går vidare så här. Mm ja att liksom, och, och, och, och, och ju mer filmen går desto mer säper blir det, alltså vilken tur att alla andra i den här hangaren dog om det vilken tur att de här robotarna är de enda som finns, vilken tur att just ni kanske styra de här robotarna, vi kan att just ni hugga upp att, uh, att mm. liksom, det blir för mycket det som bara ja. i något kärle skulle vara roligt om det fanns som en, en som normal sändare, en normal människa sa han att han uh, de här jävla som Space hell något som håller på liksom, I don't know, komma upp och springorna. Ska vi som ta de bästa piloterna, och när jag säger de bästa, men är de som håller på med den här skiten längst. Och som tära fucking robotar och gå dit och som slår skiten ur dem. Right? Mm. Failing yeah. that, har det no fucking missiler eller någonting. Mm. Att, det är som... Uh, mm. att liksom, jag menar Vitto släpper en atombom på dem alltså Vitto, anything jag vet att det, det är inte så rolig premiss om ni bara nukar dem och så är yeah, no, han credits, men att det som det, det känns som att man måste man måste vara som så femåring för att man måste sitta <laughs> socker socker för att den här filmen ska fungera alls. Och i den första filmen funkade för att det fann an fanns annars en, en naturlig build-up. Liksom att nu är jag inte mm -hmm. liksom så här jätte inte liksom Charlie Hunnam uh, för att det som jag märkte i första filmen var de här karaktärerna var ju inte så särskilt definierade där heller. Det var med som så här, de är mm. där karaktärerna. Men det var fine. För det var de här stora robotarna och de här kaijus som var fokusen. I den här filmen så är de på något vis bara där. Och liksom allt centrädare under karaktärerna. Och då blir det en riktig så här Star Wars film. Där liksom du har de mest generiska som så här uh, cardboard cutout karaktärerna. liksom Här har vi en... Uh, ung svart man som har mycket aggression och här har vi en ung bestämd kvinna som inte har skit från någon och här har vi en någonsens no bilitet kille och mm. så här, ja uh, men de har ingen personlighet de har bara en massa viljor mm. så liksom, vad ska jag känna för de här och att, liksom, jag vet att det verkar vara något sånt här tema men liksom att Precis som Tomb Raider. Liksom, varför sparar ni fokusen till slutet av filmen? Mm. Just den här Charlie Precis. Day pay och, liksom Den var så dålig. Ja. Den var liksom så onödig och dålig. Och nämnde jag att den var dålig och onödig. För den var mm. jätteonödig och dålig. By the way. Att, mm. och, och att det som... Äh, jag, alltså jag ska förstå förstått om det här bara var där. För att uh, det måste hända lite i bakgrunden Mellan de här robotarna och kai att Men vittu, liksom så sa, De sista delen av filmen Så händer det, innan dess får vi se en fight Liksom när en stor robot skjuter Efter en liten robot som rullar runt. Och sen kommer det någon stor ja. automatiserad Robotfitta som ska på käften Typ två, ja. tre gånger Och man är så ja. Wow, mm. holy shit Det är inte en bra mm. grej att automatisera Stora mm. robotarna ah, Fuck, I never would have guessed mm ojen, vi kan tänka att alla exploderar så that's that worked mm. out nicely men no. no, speciellt speciellt det ja. men med, när det var tänkte jag att just med de stora robotarna som slås mm. antingen mot andra stora robotar eller mot monster mm. den här filmen kändes inte som att det här de här striderna äh, skedde på, liksom på den skala som du nu försökte föra fram. Alltså att i princip mm. då. Uh, Kyskrapor. Används som slagträ. Eller som Nej. små hinder. Nej, det För fanns ju de här... den här känslan av rymd. Som det fanns i den första filmen. Nej, precis. För det, det, det är den här. Du nämnde det där. Att använda så oljetankar som slagträ. Mm. Jo, det, det är en fullständigt liksom. Uh, har idé. i det den har ju inte en sådan liksom, uppbyggnad att den skulle nah, klara they... av det. Men, men, men ändå liksom bara det där, när man såg liksom, vinklarna som mm. uh, användes i den där scenen, hur den var uppbyggt, så gjorde det ju just det, det gav den där känslan att, liksom, att wow, det här är nu. Att nu, nu kommer faktiskt inte något som är så stort att det har lyfta upp en hel sådana oljetankar. Men det är just det, att liksom, det här är liksom... Grejen tror jag, när det sitter, för jag vet att det sitter folk som är som så till sig över den här, de håller på att göra på sig i byxorna många gånger om. Och det här är ju mm. exakt de här människorna som har vetat, okej okay, men du förstår inte filmatik. Du förstår inte varför det funkar i första filmen och varför, varför, varför det inte fungerar i andra. Och låt mig nu förklara för dig varför det är så. Det, därför att den första filmen, så eh, när, till exempel det här med oljatankar som Nikolaj just nämnde. När det hände i första filmen så var det en massiv payoff för att det var en uppbyggnad. Och vi fick se liksom yeah. från nästan grov perspektiv hur stora de här var och hur terror det var. Och sen så har vi liksom människor som flyr och sen uppbyggnaden. Och sen till sist har vi de här robotarna som kommer. Uh, och då är liksom det här, uh, det här spelfältet har nu jämnats ut att de har fortsättningsvis taget, de här kajorna. Men sen ser vi att okej, okay, mm. de här robotarna är kapabla till den här mänskliga kreativiteten. Och, och sen då, precis som Nikolaj säger, jaja, det är jättedumt. Liksom, till exempel, det fanns det här kämta i första filmen där en massa husreserter så plötsligt började de här evighetsbollarna slå. Då. Det fanns nästan samma skämt i den här andra filmen, nästan ripoff helt. Eller, jag minns inte vad det var, men det var någonting som var nästan nudda i och sen bara klackade lite. Och så satt det någon fat, mm. Satans Waste of a Person i mm. Men det, är liksom, mm. det, det här sätter man ju dit bara för att liksom, långben ska liksom, komma till sin rätt. Så man man säger liksom, vem som saknar lite kromosomer. Uh, men det det, det, är som, det finns ingen payoff i den här filmen. Det är liksom, I det här är det, så är det bara liksom, en massa stora saker som tattas loss i, i en stad och eftersom det inte finns någon mm. uppbyggnad så det skulle lika bra kunna vara två fyllhundar som pucklar på varandra i en sandlåda därför att vi ser i några är när de människor springer men det, det finns ingen payoff, det finns ingen uppbyggnad de bara är där och som <skratt> ska du ha dig, ska du ha dig i ansiktet va, va? det är sån som... okej, okay, cool jag menar, vad var den häftigaste fighten i den här scenen uh... I don't know den där de slogs med tvåsvärd av ah, första andra mm. eller tredje gången uh, yeah. I don't know var inte robot mot robot? Ja varför var det häftigast? men du, den häftigaste fighten i den här filmen inte är skedd med en robot mot en kaiju Nej, varför inte? Mm. Att det var någonting nytt, det var det enda som möjligen var lite nytt att två robotar slogs mot mm. varandra här För mm. som sagt, den här filmen la inte till någonting annat i den här första, och efter den här Pacific Rim så har vi sett en massa andra filmer. Där det har varit stora monster som har gjort shit och trampar runt och förstört städer och håller på. Så nu är det, mm. nu är det old shit. Så du kan du göra en till ja. film och tänka så att vi ska sitta som, åh, oh, wow. liksom Fan vad innovativt Här häftigt. Jag har aldrig sett någonting liknande. Yes, you have. liksom Du har sett det flera gånger från den första filmen. Mm. Så liksom total and utter fail. Att de de fattar inte. Och de som gillar den här filmen fattar inte heller. Och det smärks så roligt med de som inte fattar att de fattar inte på något vis att de tycker det är arsem awesome. Så mm. det är just såna här människor som gör att det aldrig kan bli arsem awesome. För de står i vägen för att det ska någonsin kunna bli awesome. att Ni står och applåderar ja. typ uroboros som bara kontinuerligt skitar i munnen på sig själv. Och om du inte är en uroboros så naja, det säger sig själv. Det är Oj vad han är litis den där saami. Ja, men, ja, men, men, men jag har pratat ingen förstår någonting om någonting och att det som bara oj är den stora roboten som gjort saker herregud och i vittu häftet oh, wow ja som liksom. Ja, ja det var nog bra den stora roboten ja. Hon var snäll då gav jag ett allet glas efteråt. Jei. Så ja. att ja, man tänker som att finns det någonting som är bra med den här filmen. Till exempel då karaktären. Eller som liksom skådespelprestationerna. Fuck no. Jag kan inte säga en enda skådespel. Som har utmärkt sig i den här filmen. Det fanns en liksom. Ett porträtt där i någon scen av Idris Elba. Så det tycker jag var. Han gjorde det jättebra. Jag är well well Idris. Men förutom det. No. No no. Liksom i ingen. Alla kändes som väldigt obekväma och passade inte in någonstans. Alla var riktigt bara som sådär, sådär radioscript-karaktärer. Liksom, det häftigaste var när liksom robotarna gjorde sin liksom LinkedIn-salut. Det var ungefär det man sa där och som yeah. That's it. Och att det, jag vet inte, man, man, blir, man blir helt rabiat. Mm. Mm. Det, det är så sant Mm. det är så sant men jag förväntar mig inte mycket när jag gick in på den här filmen jag, jag, liksom, jag hade väl mm. kanske lite så jag sett fram emot den här för att när jag gick och såg mm. den första um, vi hade det var en sån där uh, vet, det var en sån där riktigt bra sommardagar. bara man, man satt och hade Uh, lite tråkigt, en uh, sommar liksom, 2013, och sen så gick uh, jagan polar dit och såg vi liksom World War C, ganska crap zombie film med Brad Pitt. Mm -hmm. Och sen så, ska vi göra en tufer, så bara vandrar in till nästa. Ja, det gjorde vi, jag såg Pacific Rim. Och så var det som att, jag menar du, det där var ganska ursum. Och sen gick vi på en hamburgare liksom och satt och diskuterade robotar för typ, resten och annat. Uh, så man var väl kanske lite när man gick på den här tänkte att den ja, kan vara bra kanske. Men den var ju inte alls. Yeah. Så, mm. äm... Ja. Så. Alltså mm. Jag tycker att den, den, den följer egentligen på alla de alla delar mm. av liksom filmen. I jämförelse med den föregående. Mm. Och jag undrar om det här är en sån där film där som äh, de här skribenterna eller producenterna känner att hej att äh, jag vet vad den här, den här grejen saknar. Att de på något vis har liksom riktigt så här inhalerat så mycket av sina egna fisar. Att de på något vis tror att de skapar ett sånt här epos. Att alla liksom, så är inför införstådda i storyn och tycker att den här storyn är så mm. omgörande och fantastisk, Och den här världen är som så innovativ och bra. Att det som de behöver nu för att hålla publiken uh, i spänning så är att vi behöver en djup och filosofisk historia med liksom komplotter och liksom konspirationsteorier och allt. Om som no asshole, det är liksom exakt motsatt vad vi behöver. Vi behöver mer som så mm. här storakt bara roligt liksom, mästerligt kreativitet. Liksom, att Någonting som med jaka vår, liksom äventyrslusta. Hur får man det? Stora robotar och stora monster, remember? <skratt> för inväga, annars varför man ska göra gjort en sån här crapplott. För här skulle, här skulle plottarna kunna vara. Här är samiskt plott för uh, Pacific Rim 2. Upguising. Så det liksom de där sprickorna som kajjuna kom från i ettan. Hur skulle det vara om de skulle komma igen? Right? Mm. Men den här gången så kommer det som, I don't know, jättemånga. Och sen så, medan de har varit där så sitter någon människa och säger Ja, jag visste väl det. Jag väntar nu att de ska komma. Och nu sannoliken kom de. Sen sprättar han med monocken för plötsligt kommer det en kaj ut som är så stor och som är formad här som en penis med liksom 70 liksom punkkula. Och så sa ja, det där, vi kräver nu bara en fallosliknande robot att bota den där. där är tur att vi har byggt den här Bigus, Coccus, Maximus! Och sen så skickade de dem och sen slåss de vitt och fucking släggor och tentaklar och liksom allt vid, alla trappor man bara kan skjuta in i robot. Och mm. um, sen så är filmen slut efter att man har fightat jättemycket. Och sen kommer Charlie Day och <laughs> säger någonting hilarious. Och ja, inte vet jag. The end kanske. Maybe. <laughs> Mm. kanske kans, kan John Boyega vara där oh, inte vet ja. han är ju en charmig kille, han gör sig bra i bakgrunden till allting, kanske han kan jaga någon tjej i den här filmen som inte verkar ha någon större drivkraft så <laughs> so, yeah. ja. Ja. vilken bra film att ja. de skulle kunna kalla den Big Robots 2 so, the big robot thing of the robots also big mm. space kaijus because kaijus lol mm. ja. Vad tror du? Det är bra. en bra film. Ja. Det ska Idris Elba kan komma in i en scen och säga någonting på proper ja, men kan... amerikanska. Ja. Kanske på Baltimore ja. dialect. Who knows liksom kostnadseffektiviteten. En flexibel mm -hmm. produkt om där. Kan göra en liten liten The wire koppling Mm. Mm. Ja, no, en perfekt värld skulle vi haft någonting som... Men nu har vi satan, liksom som står att han om kaiju ibland. Ja, jag har experimentat med kaiju du skulle jag ha kaiju på roboten och vara så... spår, professor. Uh, what, what will you do next? Ja, yeah. yeah, och, och det var också... Jag vet inte... Jag tycker att det kändes som att det fanns alldeles för många sån här montage- Senare, mm. de är alltid i den här rest. filmen. Där, ja. där, där, saker, där saker hände och den där tidsrymden blev så, så totalt liksom oklar. Och, och det, det, det märker jag att jag är mindre och mindre liksom förlåtande mm. vad gäller liksom hur filmer porträtterar det där att tiden går. Mm. För, för jag, tycker, för jag, vill, jag, vill, jag vill veta någonting för den där tiden har också betydelse ja men hur, hur svårt är det att det är som... då, då, tydligen, tydligen är det svårt alltså ja, men det finns så många filmer moderna filmer som gör det här problemet liksom Ready Player One gjorde liksom, som Tomb Raider gjorde att jag mm. skulle slå om dem om bara tänk på de här senaste filmerna vi har gjort nu är de flesta gör det utan ja. det är bara liksom de här filmen där tid inte spelar absolut någon roll som typ Jumanji eller liksom The, The Shape of Water och till och med The Shape of Water ja, är väldigt klart vilka eller, tid som passerar hela tiden Ja, eller, eller Free Billboards mm. och och sen, sen har du ju liksom i princip alla marvel alla gör så här. För att eftersom det händer saker hela tiden så har du inte tid att tänka på sådana oecentligheter som tid och shit. Men yeah. det är just det där. jag har ingen aning om hur mycket tid som har passat. Från till exempel början av filmen där de plockar upp Jake Pentecost och Amara Udnamani. De arga unga flickan. Uh, mm, tills de liksom high five vad det där dakajus Mount Fuji en vecka mm. en månad i yeah. Stockholm I don't know. Ja. Yeah. Men no, precis. I ditt chat så säger någon att Oh my god, you're going to reach Mount Fuji in 48 hours. Brr! Hinner vi städa baracken och skruva robotarna och bygga kaiju-raketerna och liksom mm. spela färdigt Monopol innan de kommer? Så då vet vi att okej, okay, det är exakt så här mycket tid. Och man är som att oj, kommer yeah. de ha in i ja, det är för att de är protagonisterna och de är plotten i filmen. Så att oh out no, fuck, liksom, det blir som så intensivt. Men resten av filmen så kan ju i princip summeras med att folk springer runt i Benny Hill-musik och sen i något skärde så kommer någon fucking robot och liksom smiska kuken mot någon byggnad som han inte fick smiska kuken mot så måste alla ta i hit och de är tan tan tan, tan tan tan tan tan slå att det, att, att, inte, liksom, det är just det där man kan som få intrycken Att är tid så viktigt För det måste du exakt veta vilken tid det är på dagen För att fucking njuta av en film Nej, men det sätter som så mycket saker i relation Det sätter så mycket det sätter yeah. I relationen liksom med dem en Amara Namani liksom, hur, länge, hur mycket tid har hon att öva på Liksom att, att Liksom på sin robotdildo i sig Och liksom hur mycket tid han Liksom Jake Pentecost och Nate Lambert Liksom brofista Innan Slutstriderna och liksom hur mycket mm. tid hade Charlie det att fuck around med liksom sin iPad liksom där och vittot alla robotar i världen och döda alla. Ja, yeah. att det som igen den här suspense of disbelief F för att liksom, det blir de här 11-åringsfilmerna igen när man känner som att du gärna på natten i år och så men vad händer sen Daniel vad händer sen mm. och sen så kommer uh, I don't know, en robot som att voss svärd och sen slåss han men han är elak men egentligen så finns det uh, en kajju i och han styrs av uh, I don't know Satan och, och, och okay. sure. mm. att... det gör man ja okej, sure ja ja ja ja ja ja ja Jo, men för det sättet som liksom för, för riktiga människor så liksom måste sova och de måste äta och de har biologiska behov och att som, de är inte alltid bara liksom i kamerafokus och liksom gör saker. Så det, det, det blir väldigt som så här cartoonigt och dumt. Och att igen jag vet att det är inte realismen verkligen i fokus i den här filmen. Men man måste som ge mig någonting för att mm. annars blir det liksom bara liksom stora robotar som liksom bara liksom så här fist och bara så. <laughs> Att det skulle funka i en kompetent teams händer. Men ja. nu nu liksom det som kanske stör mig mest med det här är att det är ju i princip samma team som gjorde ettan som nu gör tvåan. Mm. Så och väljer liksom jag vet att man har gjort många Star Wars-referenser nu, men det här är ett väldigt bra exempel. Det är som George Lucas-problem. Äh, liksom, det blir så pinsamt uppenbart. Att Det är bara på grund av tur, assistenter eller liksom bara att månen har lä lägga helt rätt till. Som liksom ditt vansinne har råkat skapa någonting som har varit riktigt bra. Men sen när man märker när du försöker ta i själv och liksom, faktiskt försöker... Mm. Få blixten att slå ner På samma ställe igen så, Oh my god, liksom, you're fucking crazy Man måste som helst yeah. liksom, Ta tömmarna av dig innan det liksom, blir Någonting som är liknar uh, Framgång eller liksom koherens igen Nu är ju det inte fallet med Star Wars uh, För att riktigt liksom, sätta spiken i kistan För alla jävla mm. nördar Där ute Men jag vet att George Lucas tycker jag bara ärka exempel på Någon som liksom Ja, bara på grund av bra assistenter hade det liksom blivit någonting alls. Ja, no. kanske nummer mm. två efter Donald Trump. Men <laughs> nog om det, men Pacific Rim Uprising. Vilken bra mm. film. Att jag är så glad att vi tvingades gå se den. Jag hade en underbar afton. Mm. Hade du det och Nicolai? Ja, jag tror att jag min sann. Hade huvudvärk under den filmen. Mm. Jag vet inte om det var på grund av den här filmen. Men jag kan inte heller utesluta. Det. Mm. Ja. Så det, det, det, det blir nog några avgrundspoäng. Av det här. Mm. Ja det blir ganska mycket. Abysspoint för mig. Mm. Jag, Vi, jag, jag säger 77 av 78 möjliga. Avgrundspoäng. Jag, jag, jag är bara den där. Jag ger inte den där, där för att Nick I e. var med. Och han tycker jag om. Så det okay. Han har den liten roll där. Mm. Så well. mm. bra. Very well. Mm. Bra. Very well. Bra. Då får vi väl önska våra lyssnare lycka till ifall de bestämmer sig för att faktiskt se den här filmen. Mm. Det blir väl så. så Det kan ju komma nästa vecka När vi sågar någonting nytt mm. Det finns ju alltid Den här chansen att vi säger någonting Som är inte totalt avskit På en stick mm. <laughs> Vad är det råd sen? Upskit på en pinne heter det kanske Avskit på en stick mm. låter bättre dock <laughs> Ah, ja, ja. No, ska vi logga in nu och då göra vårt mentala handshake? Ja. om vi är kompatibla till nästa vecka. Låt oss göra det. Är du redo? Nej, men let's go anyway. Spoiler spoiler-varning. Spoiler spoiler-varning. Spoiler och spoiler, spoiler-varning. Spoiler, nu är det slut.